Duela Amavortsurte Serge Latouche ekonomialariak bultzatu zuen katastrofen pedagogia konzeptua 2013ko udako bero ugin handiaren ondotik erraten zuen olako gertakizunek jendeak ohartaraztean aldiztuztela klimataldaketa larria dela. Iduriz naiz eta 2013etik goiti uan jendegeiak badakian klimataldaketa badela eta larria dela, orain gotgieg aski hartzen dute. Honek bi arrazoi ditu Alde batetik ezagutzen dugunari itxasia garela eta bertzaldetik katastrofeari hoitzen gatzaizkiola pixkanaka. 2002 ondotik igarotako hudak ez tira gehienak hain muturrekoak izan. Eta erresa izan da normaltasunera itzulia ginela pentsatzea, ezagunari itxasiz, erresa izan da anztea. Katastrofe horren ondotik dena aldatu barzela pentsatu baino, hainitzen lehengo lehen erosotasunera itzultzea zen bidea. Hortaz gain, edo horrekin batera, katastrofea, bero uiniura bezalako kolpez etortzean ez balin bada, honen oitura hartzen dugu. Lehen, mende batean gertatzen ziren lehorte edo uoldeak, guain, amar urtez gertatzen direlarik, edo sekulane neurturiko hilabete beroena urte guziz gainitzen delarik, edo hilabete guziz eundaka pertsona mediterranea gurutzatzen saiatuz hiltzen direlarik, edabiteen agusiak kasurik egin gabe, normaltasuna mugitu da. Arrisko diren biziak ikusi baino, zenbakiak baizik estitugu ikusten, zurrumuruk risa oizkoa bilakatu da. Pandemiarekin ere ikusi dugu normaltasuna nola mugitu den, duela amar hilabete birusaren aurkako gerran ginen, hainbat pertsona hil zirela katastrofe batzen eta sendakileak eroiak. Gero, birusarekin bizi omen e, behar zen, bigarren uginak hil gehiago egin ditu, baina edabide nagusietan gutio gaipatu da, sendagileak ere gutiago aipatzen ziren bezala. Arriskurandiren biziak ikusi baino, zenbakiak baizik ez ditugu ikusten, zorrumuruari oitu zaizkio. Katastrofeari ohitzea pozointxua da, honek gizarte gisan ezarian ondoratzen gaitu. Ezpaikara gehiago ohartzen belaunlandi berrian bizi baldintzetaz. Pozoi honen aurkako erremedioak ezagutzen ditugu. Elkartasuna, auzolana, zaintza, ulertzea ni ongi zaiteko, nere inguruko munduak ere ongi izan behar duela. Urrunago joateko gomendatzen dizuet Isabel Stengertz filosofoaren liburu tiki bat Resiste o desastr titulu duena. Kalameo opuntuko amueb gunean doainik irakurtzen alduzue. Berriz konfinatzen bagaituzte, irakurketa egokia izanen da. Ongi zaindu eta hemendik dik bihaste arte.